iro aloginen nentu, sigidan berak. Desafia hori da oh, heian geian hoitalogorenez aiko denez bere baitaik. Berak aitzaetzen du tresna, e, bera itzultzen da bururua etagi batuta, berak segitzen du bere maila, baknatasuna fen denak egiten du berak. Delako satellilit horiekilan sigitia zain da, horiek emanatuko dute nun behardien hiili funttzan. Lehenik behar da tresna prestatu, Ta, Gio behar da aloha ezautarazi, hori alohain itzulia aski daitea, bizpairu behar bada seurtatzeko, bestenez traktora bera prestatzen da, egun bat osua izan gira teknizien bat zoek gilan, eta traktoraan prestatzen. Edozo ina traktoretan martxana? Uri, oui, oui, oui. ez da martxak baitez bada, gauza horiek denak oi, treznai leguziek baduzte, ohiko oi, egunean.